Hej och hjärtligt välkomna till en avsnitt av familjen Olsson med gäster. Veckans avsnitt kommer att beröra meningen med livet. En stor fråga. Och vi kommer att samtala av existentialism och livets stora frågor om att finna mening. Vad är det? Vad är det nu? Massa. Det Hallå. Hallå. Hallå. Ja. <skratt> Hej Lin. Jag tänker att vi kanske kör igång redan här Vi gör det. Ja. Ja. Men, jag tänker så här, vi kommer ju prata om ganska tunga ämnen idag mm. eh, Förbered dig mm. <laughs> eh, och, eh, Men innan vi går in på de här tunga ämnena så tänker jag kanske lite så här, gå in lite på vem du är mm. eh, Så vi kan ju börja med lite kort intro eh, Ja, Lin heter jag, jag är från Stockholm Jag bor här i Borås för att läsa eh, arkeologi läser jag på Göteborgs universitet Mm. Så en himla häftig linje måste jag Ja säga. Men det är ganska häftigt. många har reagerat ja. Det är väldigt häftigt för att den är ja. Men berätta mer, alltså, du, du, du ska flytta hem nu igen mm, precis. Det är en av de sista dagarna i Borås mm, Hur Två dagar kvar Hur känns det? Eh, tungt ja. Men ändå, jag ser fram emot Att få flytta hem igen Flytta närmare familjen Jag menar, Stockholm är ju ändå mitt hem Och jag har ju saknat eh, Jag saknat det väldigt mycket Så ja, det, det blir skönt att flytta hem Ja, jag menar, att komma till Borås är lite av ett nederlag. Ja, jo, men det, det som var så intressant från början också, det var att många reagerade på bara så här, vad gör en Stockholm i Borås? så jag, ja. jag fattade inte först liksom, jag Nej. tyckte så här, för jag, visste, jag, hade, jag hade ingen uppfattning om vad Borås var liksom. Ja. Men... Eh, nu jag, finns det en anledning till att flytta hem om man säger så. Ja, jag vill inte säga det, men lite kanske. Men ja. jag, jag älskar Borås, ja. men jag älskar också Stockholm. Ja. Jag menar, det är hemstaden liksom. Ja, precis. Det är inte konstigt. Men då tänker jag så här, eh, ska vi spinna vidare lite på din, eh, vi börjar med bästa egenskap. Absolut. Eh, gud, ja. Det här är ju alltid svårare att hitta mm. vad som är positivt med en själv. Men jag tänker mm. att, eh, att jag är väldigt bra på att lyssna på människor. Ja. <laughs> jag tycker att, eh, nej men ja, lyssna på människor. Ja, och du lyssnar och tar in och... Mm. och jag kan, ju, jag kan ju sitta och typ stå och predika av alla dina bästa egenskaper för du har väldigt oh många väldigt fördelaktiga eh, värdesaker. värdesaker. Ja, det är ju lite värdesaker i egenskap egenskaper, absolut. Eh, men, men då kollar vi istället om vi vänder skutan till det negativa. Mm. Vad, vad, vad, vi, vad behöver du jobba på, tror du? Um, jag behöver jobba på att um, veta vad jag är värd, kanske. Ja, det var därför jag gjorde det här brevet. Ja. Mm. Den lilla... det uppskattades jättemycket. Ja. Alltså, det var så fint. Det, vi, vi skrev ihop ett litet, ett, en liten dikt till Linn. Och, och alla kollegor skrev under. Och gav till henne som avskedspresent. För jag tror att hon behöver lite boost. Och hon måste se sitt egna värde. För hon är värd väldigt, väldigt mycket. Hon är ovärderlig Åh. på svarta marknaden. <laughs> <laughs> Nej, men också, för vi träffades ju via ICA. Ja. Vi båda jobbade på ICA. Precis. Yes. Det ju, och sen så funkar det bara väldigt bra. Det, mm. det börjar lite med, med den här när jag berättar om den här killen som jag hade sagt åt i förbutiken. Det är bara, fan vad coolt. Ja. Typ så här. Och då kände jag bara, det här är ju en vettig människa. Mm. Det är inte så att jag inte trodde att du var vettig innan. Men nu, då visar du verkligen lite av det. Innan kändes det som att du var väldigt, som jag sa innan, typ integritet. Typ, så här. Mm. Men det hade ju mer att göra med att du, vi inte kände varandra kanske. Magligen. Och att jag alltid utgår från att alla är så den här tjejen, mm. som är väldigt explosiv. Men så är det ju inte och det måste man lära sig. Mm. Eh, då tänker jag så här, då har vi gått igenom det. Men eh, om vi tar veckans hiss och då, om vi börjar med positiva där också. Veckans hiss är att tyvärr att få flytta hem till Stockholm. Jag ser jättemycket fram emot att Tyv veckans hist tyvärr, veckans tyvärr jag flyttat hem. Jo, men jag tänker, jag, jag tänker, jag vill bara inte att folk ska uppfatta mig själv fel. För ja. att jag, jag gillar verkligen, jag har verkligen uppskattat min tid här i Rås. Men ja. jag ser verkligen fram emot att flytta hem. Ja, ähm. det är inte konstigt med det. Det finns ingen skam med det här, liksom. mm. Det tycker inte jag. Nej. Jag förstår dig. Okay. Men super, och så tänker jag um, veckans, eh, diss, veckans diss Veckans diss borås. Ja men precis. Nej, det tänker jag inte säga för det säger man inte men veckans dis. Det är inte så att du kränker våran stad alltså, det är inte så att någon tar åt sig. Hoppas i alla fall inte. Ja, jo, vi är ju lite lättkränkt här i nu, nu jävlar den inte till BT. Det någon är fan det jävla Jävlar jävla Stockholm med den tösa biten ska veta var hon, ja. hennes plats. Jag har sett ut med bara jag förtjänar det. Nej men eh, veckans dis är väl jag tänkte säga något ytligt som vädret men det tänker jag inte göra. <laughs> ah, jo, men diss, alltså diss jag, jag skulle ändå vilja påsa att jag är väldigt positiv så, Men det är nog att uh, Lämna mina kollegor och kompisar här i Borås mm, Alltså vi Det kommer kännas tomt typ. För du har du har fyllt, Du har lite fyllt ett tomrum liksom, med, med tankar och känslor hos mig Som liksom så här Inte bubblat upp på flera år mm. Och som du har verkligen sått så många frön Och det är jag för evigt tacksam över Och jag vill uh, liksom Stå på ett podio och bara praise the lord. Men var det var inte det du gjorde i princip med lappen också? Jag är ju jättetacksam för, ja. att, för, att, jag, för att mina ord har sått ett frö i dig. Ja. Och att jag har gjort en skillnad. Ja, det är ju inte någon... Jag har aldrig haft en kollegarelation där som faktiskt påverkat mig så mycket. Något låter som har påverkat mig en negativ abuse every day. She hates me. Nej, men det var det verkligen inte. utan Det har påverkat mig att jag har gått... Efter jobbet och tänkt på det och tänkt mm. på det du sa. Och hur mm. kunde hon veta det här typ? Mm. What the fuck is she psychic? Mm. Eller väljer hon bara att, att, att se det jag blundar för? Mm. Men så känner jag med dig också. Du blir väldigt påläst. Och jag lär mig saker av dig hela tiden. Och det är typ, det jag tycker det är så himla intressant. Och... Som attraktionslag. Som attraktionslager. Jag lärde precis, vi var tvungna att göra lite paus här. För nu hände en attraktionslagen här med mm. hon blev helt ställd. Ja, mm. alltså... Hur känns det? Mm. Jo men det känns lite underbart. Det är ju alltså... Vi kan ju berätta? Ska vi berätta? Ja, berätta. Ja. berätta. Nämen, jag träffade en kille i somras och vi har liksom inte pratat särskilt mycket. Han, har, han är ganska svår att nå med tanke på att han inte har Snapchat, mm. vilket är typ det. Men det är ju det medlet som vi använder som, inom för kommunikation numera. Ja, precis. jag eh, ihåg när jag sa att han var jag har inte Snapchat, jag var unikt. och det snappade han upp. Han var unikt. Mm. För som helst så, ja, men vi hörs lite, jag skickade ett sms till honom någon gång i september och bara hur är läget? Mm. Fick jag ingen inget svar. Mm. Eh, men sen så var det en fest i, eh, i Örebro där han ifrån. Mm. Och, eh, och så kom jag dit och så träffades vi och det var trevligt att eh, träffa honom igen. Yeah. Och sen slutade han följa mig nu för några dagar sedan och jag tänkte på honom. Jag mm. var här, det skulle vara kul att skriva till honom. För jag han tog bort Instagram? Han, han tog bort eller, hela ah, Instagram, ah, det. precis. <coughs> det är stor skillnad att sluta ah, för och ah. Det var inte inriktat bara inriktat till mig. Var, han tog bort Instagram. Han var varken Snapchat eller Instagram. Och Instagram. Så, <laughs> Instagram. Och, så, eh, och så tänkte jag idag att jag skulle skriva till honom. Och så skrev han till mig. Ah. Först. Alltså det är så sjukt. Det är så attra Google attraktionslagen. Vi kan ju ta upp det här lite senare avsnitt också. också med tanke på att vi kommer beröra olika krafter i livet. Mm. Men jag tänker så här: superbra. Men ska jag dra min hiso nu då också? Jag är, ja. jag är, det är så viktigt för mig. att tycker till på hiso Jag är inte med på intro, men hiso måste jag. Ja. <laughs> Nej, men det är lite så här: jag, jag gillar att. Typ, förra veckan hade jag bara hissar faktiskt. Men jag eh, göra så. Får för det vara min podd? Jag, jag, mina gäster. Jag är diktator över gästerna, men jag gör lite som jag vill. Mm, Okej, okay. ska vi Men veckan sist, alltså jag var på massage idag, och det är två grymma tjejer, Alltså verkligen fantastiska kvinnor som eh, har startat upp ett eget företag där de mm. eh, masserar helt enkelt. Eh, väldigt eh, inkända och, och, och genuina personer, helt enkelt. Och, och duktiga på sin sak också. Och vi pratar lite efter om hur, hur mycket det egentligen krävs. Inte bara fysiskt, utan psykiskt att vara massör. Att de har ju fått höra väldigt mycket. Eh, alltså, det är många som öppnar upp sig. Alltså, när man släpper spänningar kan jag tänka mig att mm. det är mycket som kommer upp till ytan, liksom. Eller att man känner att man kanske inte har någon annan att prata med. Mm. Och då... Eh, men verkligen att de tar in människor eller alltså de hjälper i stunden och liksom inte bara med de fysiska knutorna utan också med lite ge lite så här vinkel på det så här kan det vara eller så där tänk så här eller så mm. och, och peppa folk och det, det tycker jag är jättefint och att det är två tjejer som går ihop och startar eget företag det älskar jag det är ja. girl power. Så det är en stor stor hiss till eh, massagehälsan i Borås faktiskt. Rebecca och Emily. Yes. Uh, veckas diss är nog... Uh, alltså, pryda människor. Det är klart inte jag. Alltså så här, såna som inte är typ så här, Alltså pryda, då menar jag typ så här, folk som inte riktigt kan ta skämt. Mm -hmm. Alltså då menar jag liksom så här, uh, Som inte riktigt... Alltså som blir kränkta för ingenting. Och, för, och blir kränkta i andras vägnar liksom. Förstår du? Mm, jag uh, och... Uh, och det kan även vara, alltså, när jag tänker på pryd då tänker jag på en gammal en, en gammal kompis styrmamma. Hon var mm. extremt pryd. Man skulle ha håret uppsatt tajt och man skulle inte visa för mycket och, mm. och man skulle inte spilla mat och man skulle ha bordskick och du vet väldigt pryd och väldigt privat. Det, och tycka... det går ihop liksom. Det gillar inte jag. Pryd och privat går ihop. Det, det jag kan tycka då det är att att det prida går över på någon annan. Alltså om man ja. är pryd själv, det är en annan sak ja. liksom. men om det låt oss att den här stummannen att hon var pryd att hon gjorde sina barnprida också, det tycker jag är en helt alltså det är ja. inte okej okay på en helt. Nej, och sen också att hon kollar ner på mig som mm. kanske kom från lite andra eh, en annan klass, andra familjeförhållanden. Här snackar vi kanske överklass då. Eh, och eh, alltså de Eh, eller den familjen medan jag var liksom så här medel, medelklass eh, kanske inte hade det bästa bordskicket jag var liksom 6-7 mm. eh, så att jag var ju barn ja. men att man inte kan göra den analysen som, som vuxen och, och inte kan gå emot sina egna principer om att vara pryd liksom. mm. och det ska vara sy och det ska så och ska lära sig det här och bordskicka hit och dit och okej, okay, absolut men låt inte gå över en liten sju. Alltså det här Nej. har gjort mig osäker. Alltså jag skojar inte. Det här har påverkat mig ganska mycket. För jag var väldigt mycket hos dem. Men det har påverkat mig som att jag typ... När jag är hos nya personer så jag är jag jätterädd för att göra fel. Mm. Jag är jätterädd för typ... Alltså, får jag öppna kylskåpet och kolla om det finns mjölk eh, till det där? Eller får jag göra... Alltså jag blir väldigt... Eh, försiktig och frågar hellre två eller tre gånger för, för mycket. Och du hade nog inte känt igen mig. Om du, om jag kanske hade kommit hem till dig första gången och du kanske bor med dina föräldrar. Mm. Det är en annan sak om jag kommer hem till dig, dig. Utan om du bor med någon annan så känns det som att I volunteer. Liksom om your privacy. Om jag skulle öppna, alltså vissa är såhär öppna besticklar, vad fan har det? Och det är, mm. och det är en annan sak om man kanske är i festsammanhang. Men när det är typ päron eller syskon eller andra personer, då blir jag så osäker om jag inte känner dem liksom. Mm. Jag kan så. även tänka att det, du behöver inte se det som... Alltså jag tänker när man kommer hem till en människa första gången så tycker jag att det kan vara ganska bra att vara försiktig och, mm. och Absolut. vara lite ja, men passiv. Jo men jag blir, alltså, passiv är en sak. Jag blir extremt försiktig och ursäktande. Mm -hmm. Lite så här som att de nästan blir irriterade. Okej. Okay. Ja, det kallar du. hallo det är bara öppna. och liksom, ta ut den grejen som du behövde. Ja. det är inte så att du, De tänker ju antagligen inte att det är något farligt. Men jag känner att jag måste rättfärdiga någonting. Men det var min hiss och dis. Jag tänker så här. Vi hoppar fem snabba idag. För jag tror att vi har jävligt mycket att prata om. Mm. Mycket content. Vi får se. Det blir intressant. Men då, då tänker jag. Vi, vi nämnde ju det här med attraktionslagen. Mm. Och hela den biten. Och vi kommer ju prata mycket om så här existentiella frågor. Och så. Vad tror du om den här teorin utifrån ett existentiellt perspektiv? Kan man sträva efter det precis som man strävar? Många har ju religion som sitter kall i livet, sitt mm. mål och så där. Tror du det kan vara svaret? Eller tror du man kan ha det i bakgrunden? Vad tror du? Att religion ska vara svaren på... Ja, dels religion och sen mer fokus kanske på attraktionslagen. Liksom ah, så, så Att det kan svara för mycket i ditt liv. Absolut, man blir ju väldigt glad när det ja. händer, tänker jag. Mm. Uh, <coughs> det är ja. så enkelt att förhålla sig till. Ja, jo, men finns, så kan det vara. Det finns ju ingen gud och ingen som kan tolka alltså, en bibel och, och åt dig. Liksom, utan, för mig men, är det väl lite så här att jag tänker att uh, det öppnar upp uh, tron om att det, att andra krafter är möjliga. Ja, eh, absolut. Än mer, mer än religion. Jag är inte särskilt religiös över, men jag tänker mm. om, en, ja. om attraktionskraften faller in, då blir man ju att man tror på det och att det finns annat att tro på. Som till exempel den här äh, spåklinnan på, mm, på Ika. Jag fick en spårdom på Ika. Jag tycker att jag ska leva lyckligt och friskt och att jag ska gifta mig med Karl och få tre barn och att jag kommer bli entreprenör. Och du kände att det träffade rätt så in på dig? Ja, med vissa grejer. Och sen så lägg, la hon på lite grejer som hon, jag inte vet eller hon inte vet med att hon, jag kommer bli lycklig och, och frisk. Och, mm. Men då får jag en känsla av att fan, det kanske kommer stämma. Och då tror jag med på det. Mm. Då drar jag till mig hälsa och välmående, mm. tror jag. Eh, jag tror ju mycket på attraktionslagen. Och vad tror du nu? Nu är du precis intresserad av det här. Ja. Vad, vad känner Väldigt. du är rent spontant liksom, att, eh, kring det här fenomenet? Det är ju mycket hokus pokus, men jag har känt, jag är extremt artist. Jag tror inte på något sånt. Jag har alltid varit väldigt vetenskaplig. Men när jag introducerades till alterationslaget första gången i gymnasiet så hade det alltid legat i bakhuvudet som att det här är lite det kanske jag känner att jag tror någonting på. Någonting? Någonting på. Men vad tror du liksom, rent spontant? Nej men svår fråga. Jag fastnade lite vid det här med att du sa att du var artist. Ja. Jag hade faktiskt en diskussion med min syster och hennes pojkvän för ett tag sedan och mm. det här ordet ateist det, det är inte enbart riktat till att man inte tror på en skägg i man uppe vid, i himlen mm. utan ateist är att man inte tror på något större mm. och jag tänker att attraktionskraften är ju, ett, det är, ju, det är ju att tro på attraktionskraften är ju att tro på någonting större. Jo, men jag var ateist tills jag liksom Ja, tills du... Ja, det kanske inte var Jag kanske lade fram det Jag, jag menar det som att Alltså jag har, aldrig, jag har alltid varit artist. Mm. Men typ när det här kom in. Introduceras. Mm. Alltså i början så var jag fortfarande artist. Men, men när jag läste boken. Det finns en jättefin bok som heter The Secret. Som är skriven av Rhonda Bryan tror jag. Som går igenom så här hemligheten. Vad mm. är hemligheten? Varför, var, var, varför har den här vetenskapsmännen lyckats? Varför har de lyckats liksom? Mm. Och det, det är så fint och fult med den här boken. För att hon pratar om en hemlighet heller, alltså hela tiden. Men hon kommer liksom aldrig fram till det. Men i slutet av boken inser man att det här är ju hemligheten. Hela boken var ju hemligheten. Ah. Och det är så fin. Det är inte alla som ser det. Men har man ett analytiskt öga liksom. Så. Men så det här med det. ateism och, och där tänkte jag också på. Tror du liksom. För jag har ju varit länge av den uppfattningen att. Är man religiös så. Det måste vara jäkligt ångestdämpande. Alltså det finns alltid ett svar mm. på allt. Det där hände för att ja, min mm. farmor dog. Ja men det var en skägg i man uppe i himlen. Eller Gud eller vad, Allah, eller vad man nu kallar det. Mm. Eh, väljer att kalla eh, det. Eh, det var hens vilja. Ja. Ja, eller, eller den större kraftens. Den större kraftens vilja. Det var väldigt eh, liberalt. Väldigt eh, de demokratiskt sagt, <laughs> faktiskt. Jo men verkligen. Alltså, att man, man behöver inte tänka varför saker sker. Det här skedde mm. inte av en anledning. Nej det bara blev så liksom. Eller det kanske skedde av en anledning men det var den större kraftens vilja. Mm. Det ska tänker, vara så. Attraktionskraften, den var ju väldigt baserad på logistik. Logistik. Det var ju med mm. våglängder och sånt. Och jag vill inte... <laughs> med, logistik, är det är logistik? Det? Jag vet inte. Men det är logistik är det med lager. Alltså lager, alltså lagerillor till. Typ. Aha, oj. Nej, men jag vet inte. Men jag, jag tänkte mer typ så här att. Eller natur, jag kan göra fel nu. Nej, jag. Logik. Kan, ja, logik. Fugik. Logik, kanske är det jag tänker. Ja, men det är väldigt charmigt. charmigt. logistik. Ja. Yeah. Men men jag tänker att att att våra att, att våra liv är så tekniska eller att det är så. Mm att, vi, att Om det är så att vi är baserat på där Jag vet inte om jag vill, riktigt vill tro på det Det är ju kul Nej. när det händer liksom, För att ja. få en förklaring till varför mm. När man tänker på en människa mm. Och att den människan kanske tänker på hon själv Och att den sen skriver När man har tänkt själv att man ska skriva Men inte hört på jättelänge mm. Att det finns någon förklaring är ju skönt och mm. <laughs> ja, mm. Att det finns någon förklaring är ju skönt Men jag vet inte riktigt om jag vill leva efter det Nej, Nej men alltså det är ju så himla Jag ska, ska inte säga Att jag tror på det här fullt ut men det ligger i mitt bakhuvud hela tiden när sådana här saker händer. Mm -hmm. Som det där med mobilen. Då är ju inte det så här: ja, det är bara slumpen. Utan Då poppar ju attraktionslagen mm. upp. Och när jag vill någonting så tänker jag mycket på attraktionslagen. Så att det blir att jag indirekt tror på det. Mm. Men jag tror att det ja, är del av mitt sätt att jag tror att människor kanske behöver något, något högre. Mm. Ibland i tuffa stunder att förlita sig på. Mm. Det kan vara en fysisk person eller något väsen eller makt. Eller ett ordspråk bara. Makt. kan vara jag <laughs> när när tänker typ så ja inte ja. ordspråk riktigt. Men jag kommer ihåg att å, återigen lite koppla till det här. Det är att jag tänker, när man, när man tänker på en människa som man inte har tänkt på ett tag. Ja. Så tänker jag alltid att den människan måste tänka på sig själv också. En människa dyker ju inte upp utan anledning i ens Utan att, ja, jag vill tro på någonting. Det, ja. skulle vara, för, det, det ja. finns ju ingen förklaring liksom. Ja, transkurslagen. Det är The Secret Jag visste faktiskt inte om det här innan så det, här det är, är, är inte många intressant. som vet det är ju Du är, mycket. är väldigt påläst med Ja alltså jag kan lite av varje Men sen är jag extremt nischad i psykologi och ja. filosofi Och i eh, retorik Men då är så det är ju vi gemensamt Ja, kul. ja lära men det är ju verkligen jag kan lära av dig Och du kan lära mig tycker jag Men det känns som att du baserar ju mycket din kunskap på Alltså på fakta Jag är ju här Nej, jag tänkte på det där. Det slog mig. Det, det slog mig en dag jag på ja, dass. Typ, typ. Jag läste min Bellman-bok där. Oh, ja, herrarnas bästa dassbok är ju faktiskt den bästa dassboken för mig. alltid av med julkalender. När, när någon säger, vill du köpa jultidningar? Nej till bellman Nej, bara dassboken då, lilla ja, ja, Absolut, den ska man ha. Men det, ja, det är ju herrarnas bästa dassbok två då. Mm. Limited edition. Eh, nej men 2009 upplagad nej men nej, den var jättegammal, den var typ från 2005 ja. och varje gång jag var på Ottawa lite längre tid då, okay. eh, så satt jag med den och jag kunde göra den utan till mm. och det var ju så roliga grejer, det var så här roliga ortnamn i Sverige det var liksom så här roliga citat från Gudrun Kyman och olika politiker och sånt där mm. George Bush eh, var bara en sida om George Bush och sådär så att jag, när jag var liten så fattade där är jag inte allt jag var en rolig bild. Ja. Men sen när man blir äldre vet jag öppnade den när jag skulle flytta för några år sedan. jag bara what the fuck var sjukt. Det här är ju politiska budskap och sexism <laughs> i ett. Ussta. Alltså det var verkligen sexistiskt också. Alltså, viss, alltså vissa grejer var lite så här. Ja ja, men vissa var nej, det är faktiskt inte okej okay att skriva så. Nej. Vad var, var det nu från 2000 Fem. 5 2004. Jag vet att pappa att, fick den i julklapp någon gång. Ja Det är ju tur att vi lever i en helt annan tid nu, tänker jag. Ja, och att jag ändå vuxit. Nu har jag väl lite att bilden. Haha, mm. typ, och nu bara. Men gud att man ifrågasätter alltså. mm. ens. Men då tänker jag så här, Då börjar vi ganska tungt. Mm. Sure. Eller börjar vi börja med attraktionslagen. Det är ganska, det är lättsamt på ett sätt, men ganska jobbigt om man tänker på det mycket. Mm. För att, då börjar man övertänka. Men då tänker jag så här, Lin, nu vill jag höra. Vad är meningen med livet? Nej men oj. Det är bara, håll den, håll den, Jag tänker att, alltså jag faktiskt så är det nog kanske inte en sån svår fråga egentligen. Utan jag tänker att man, meningen med mitt liv i alla fall är just att leva mitt liv. Så som jag vill leva mitt liv. Uh, jag tänker. <laughs> <laughs> Förlåt. Jag måste vara du, what? Va? Vi har exakt samma mening fast med andra ord. Är det så? Va, hur skulle du beskriva? Min mening är att alltså, meningen med livet är att skapa sig sin egna mening. Mm. Det är exakt samma sak mm. fast med andra ord. Precis. Och jag tänker att att bara vara lycklig tänk, jag, jag, jag, ja, du vet den här filmen Into the Wild? Ja, just det. Jag blev så himla inspirerad av av han, jag kommer inte ihåg vad han heter. Christopher McCann. Just det. Alexander Supertramp. Precis, just det. Yeah. Jag liksom, om vi går, går in lite djupare på den här filmen. Eh, ni som inte sett den så handlar det om en, en kille som eh, bränner sina uh -huh. pengar. Eh, stiger upp kontakten med sin familj. Uh -huh. Och eh, går ut i vildmarken för att leva som en, en friman då. Bränner sina pengar bokstavligen. Uh -huh. Han sätter på, ja, på dem. Och skänker resten, alltså det kontanterna har. Och sen resten till välgörenhet. Mm. Han... Eh, Ser väldigt bra ut, det går bra för honom i skolan Han har alla förutsättningar, man väljer att gå från det Och det är någonstans tycker jag Det är så eh, Jag vet inte om det är fint Eller det finns Jag kan inte hitta rätt ord, men det är så Häpnadsväckande på något mm. sätt att man Inspirerande inspirerande Ja, precis och, och just det här med, med meningen med den här filmen Va, Vad skulle du säga, för du Sätten, Du fick ju ditt hemläxa, för mm. det här ämnet Är ju den här filmen men vad skulle du säga är meningen med Inter wild? Vad vill den förmedla? Vad vill regissören förmedla? Mm, mycket känner jag. Men spontant det här med att han, Alexander, faktiskt finner lycka i det lätt, i det enkla. Mm. Han Det här med pengar det är ingenting som egentligen gör oss lyckliga. Det här med äh, Utbildning är inte någonting. Framgång liksom. Så. Materiella saker. Ja, precis. Så. Det är inte det som betyder någonting egentligen. Utan han hittar ju jättemånga fina vänner på vägen. När han inte har någonting. Då har, jag tänker. finns ingen. <hör> um, han har ingenting. Men han hittar ändå folk som bryr sig om honom. Ja. Um, men han är. Ja. Och det här att han inte. Mm. men Han bor i naturen. Mm. svälter, mm. men är ändå lycklig. Jo, typ. så här, jag tyckte exakt som dig när jag har sett den en gång. Mm. Men så såg jag den två gånger och tre gånger och fyra gånger och fem gånger. Mm. Hur många timmar inte ens jag, 15 timmar minst, spenderat på den här filmen. Får se den igen för det är en film som satt sig på min näthinna. Mm. Och jag har kommit på några saker. Jag är ju jag är extremt intresserad av psykologi. Varför väljer människor att göra så? Varför just han? Han i vad jag ser det som, min teori. Det är så intressant att han väljer att gå från sin familj som han faktiskt älskar innersinne. Han är besviken, absolut. Men han gör en revolt. Men han älskar dem innersinne. Det är de man tänker på när han dör mm, i slutet. Det men det jag vill poängtera är att det är så intressant att han är så intresserad av att kontakta och skriva ytliga bekantskaper. Han möter på vägen. Hej Joe eller hejla och det det mm. Och det kanske inte är så ytligt så. Men det är ju ytligt i jämförelse med någon som har känt hela livet. Varför kontaktar han inte bara sin syster? Han är ju nära en gång. Men det är för att jag tror att om man gör det så bryter han ihop. För han har ju byggt upp någonting. Alltså ett, en, en mur från sitt gamla liv. Om han skulle kontakta sin familj så skulle han plocka ner en tegelsten eller plocka ner två och så till slut skulle den här muren rasa. Och då skulle han känna sig så naken och avklädd och så patetisk att han inte lyckades med det som han faktiskt ville Lyckas med. Mm. Du menar att han inte hade kunnat komma hem? Jo, alltså han, jag tror inte han hade sväl velat svälja det att jag ville break free men jag klarar inte av det. Och det är just det att han... Och jag blir så arg på honom på något sätt. För att mm. jag kan känna så här. Jag fattar ju inte att man måste. Man måste. Man kan inte gå runt det man måste ta sig igenom. Mm. Det är så metaforiskt när jag säger det. För vad hände med springfloden? Han kan inte gå runt det. Han måste ta sig igenom den. För att mm. komma till andra sidan. Han inser att jag måste flyr ifrån. Jag måste hem. Jag måste. Mm. För att alltså, primitiva... Så alltså han blir så primitiv till slut. Så att mm. nu, nu känner jag, nu måste jag hem, nu måste jag göra något åt det här. Jag tänker liv. att det är det som är det fina att han blir primitiv. Jag vet ändå, om man ska gå in på vad lycka egentligen är. Mm. Det är en endorfinfrisättning i kroppen. Mm, nu kommer den här linjen. Ja, precis. <laughs> Drar upp lite. Jag har ju och läst natur. Men, mm. men, och då är det fem stycken naturliga frisättningar. Det är ja. fysisk aktivitet. Det är föda. Mm. Framgång. Häftiga upplevelser och sex. Just. Det är de fem naturliga. Sen så finns det ju onaturliga som liksom droger, Just. alkohol, you ah. Snus. Jag, ja, snus. Mm. Men jag tycker ändå att, det är, att han går tillbaka till de här fem. Eh, speciellt det här med föda. Det är ju det att han får mat på det är, för Det blir dagen. väldigt basalt till slut. Mm, precis. Mm. Men också att det är det som gör honom lycklig. Liksom. För han säger ändå att jag har levt ett lyckligt liv. Även fast han nästing till. Men, levt liksom men väldigt primitivt. Så han har han mm. ändå haft ett lyckligt liv. Men sen så, som du säger, i slutet så inser han ju att det här, att han har haft ett lyckligt liv. Men lycka är viktigt. <coughs> eller lycka är lycka är bäst när man får dela med andra. Ja, det blir ju inte samma sak. För, för jag kan tänka mig, alltså, han fick ju lite perspektiv tror jag, för att, att, att lycka för honom för två år sedan var att han klarade den studien. lycka mm. nu är att oj jag, jag lyckades skjuta en ekorre mm. och jag fick mat för dagen. Mm. Mm. Det blir så primitivt och så eh, alltså, hela reptilhjärnan kickar igång på instinkter och allt. Och, och jag kan ju se det i mig själv, nu väldigt eh, förenklat i min, mitt fall men, men jag kan känna så här att eh, lycka för mig innan var liksom att ha mycket pengar på kontot. Mm. Jag var extremt bra på att spara innan. Mm. Jag hade ju över hundratusen på mitt sparkonto. Som jag lyckats jobba mig upp i kapital. Mm. För att jag jobbade och jobbade varandra jag gjorde. Min identitet var jobbet helt enkelt. Men nu. När jag får, alltså får låna pengar typ. För att jag har det väldigt tufft. Jag har fått låna av BIM. Min syrra och mamma och pappa. Och de har hjälpt mig att liksom så här betala fakturor. Och sånt där. Då kan jag känna så här att. Jag blir så glad bara av att de typ swishar mig om en 500 kronor. Mm. Och jag blir så glad över den här lilla summan som jag då skulle åh oj vad lite. Mm. Nu blir det så stort för mig. Men det är ju så himla typiskt. När man har fått lönet så spenderar man. Sen så sen När man ja. står med 20 kronor på kontot så är var, var tog resten vägen? ja, ja men verkligen. Man tar saker och ting för givet. Och det är väldigt fara när man har det. Det är överflöd tänker jag. Som kompisar. Mm -hmm. Verkligen. Det är så. Alltså, jag har ju alltid varit väldigt intresserad. så alltså, meningen en mening med mitt liv det är att omge mig av människor som stimulerar mig stimulerar mig på olika sätt mm. <laughs> nej men alltså, med verkligen stimulera mig här uppe och hjärtat liksom att jag känner att det ger och ta mm. och det är en mening för mig att, att jag alltid sett det som att det är väldigt få personer som kan komma dit på mig mm. även om jag kan vara väldigt öppen och, och genuin med många Mm. Så är det, har jag ofta en känsla av att jag eh, har ingen jag verkligen lyssnar på mig, typ. Förstår du? Mm. Jag har känt det i typ, hela mitt liv. Att det känns som att ingen skulle ta till sig tid att lyssna på mig. Lite som du kände innan, typ att eh, ja, men vi har alla haft lite samma känsla, typ. Mm. För du sa, bara jag vill inte prata om sånt för det känns som ingen lyssnar på mig. Typ. Nej, men precis. Mm. Och sen så blir man ju så chockad när man vet att det att det, att det finns människor runt omkring en. Ja, som faktiskt gör det. Och faktiskt bryr sig. Ja, och jag menar. Bara, du har ju verkligen visat. Att du, du bryr dig. Ja. Och du, du visar ju liksom. Det gång på gång. Och liksom Det är jättefint. Ja, det är samma. Ja, tack. verkligen. Nu, det här, så här blir en jättesecrärt podd. Tycker ja, att <laughs> Nej varandra. Bara berätta hur bra det ja, är. Du ser är. bra på det här och det här och ja. det här. Nej, men, men, men jag tänker typ. Vad, hur ser du liksom på relationer äh, ur äh, ett. Äh, ex, existens, jag kan inte säga existentiellt eller filosofiskt perspektiv. Vad det har för roll i meningen av livet, liksom? Relationen, om vi tar generellt vänner, familj, gantan slängt. Oj, jag har faktiskt tänkt väldigt mycket på det. Jag, min familj mm. betyder väldigt mycket för mig. Mm. Men det här med relationer är någonting som jag har tänkt på väldigt mycket. Jag tar ju till exempel inte förgivet att jag kommer skaffa familj när jag blir stor. Jag utgår ju från att jag kommer med vara ensam. Och det säger jag inte för i ett negativt syfte mm. utan för att jag vill, jag vill ju leva mitt liv. Och jag känner så här jag har en tendens i jag har inte haft så mycket förhållanden men de jag har haft är att jag blir att jag tar till mig deras liv. Jag glömmer bort mig själv. Och det är jag så himla rädd för att göra. Vad vi vet så lever vi bara en gång. Mm. Och jag vill verkligen ta vara på det och göra saker som jag mm. som jag vill göra. Och det är därför jag är så rädd att ta med någon annan som kanske bara hänger med för... Ja, men, som för syns eller ja, för att ja, för Hon att. kör på det här och kör ja, Typ hon blev vegan och det blir jag gör det också liksom. ja, men lite, eller typ såhär, Hon ville flytta till Paris För att plugga, då flyttar jag också till Paris Och plugga liksom Man gör ju också det av kärlek tänker jag liksom, och omtanke. Men du känner att du vill inte lägga det på någon annan typ. Nej men precis Det är väldigt, det är väldigt diplomatiskt är Väldigt ödmjukt av dig mm. um, Men sen så tror jag också att Du tror inte det kan ha att göra med något annat då? Alltså för ibland eh, kan man prata om ett problem och, och ge en jävligt bra reason liksom. Mm. Men kanske ha det att göra med något annat och du kanske är rädd för att bli sårad tänker jag. Kan det vara något sånt istället? Vad tror jo, du om vi, vi gräver lite kanske. djupare? Om vi lite djupare? Nej men jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag är nej. väldigt alltså, jag, vet inte, men jag är väldigt kritisk till förhållanden överlag. Jag vet inte... Mm. Tvåsamhet som polymers eller ja, men jag tror, jag tror i sådana fall att jag, jag, jag, brukar, jag, vet inte, jag brukar säga att jag tror inte människan är jord för att leva två och två. Nej. Eh, mm. Jag tror att, att det ska finnas. Eh, nej, men, Att ett monogamt samtidigt så är det ju det jag vill ha på något sätt. Uh -huh. men, men varför vill jag ha det? Det är ju typ för att det är det som är vanligt jag menar det är inte så ofta man får höra någon sådär nej men jag har jag lever ett polygamt förhållande med min flickvän och min pojkvän heter det polygamt för jag säger polymös Polymiös. Polymiös, poly poly poly poly poly poly jag, jag brukar säga polygamt. Jag vet ja, det är inte. säkert polygamt. Alltså, vi har, jag har ju sagt tidigare fel ord. Så tobak och nikotin. Ja. Alltså, <laughs> någon, vet någon där ute? Är tobak och nikotin det, är, det kan inte vara samma sak. Varför är det står, olika grejer då? Men jag, när, jag tror att det är samma. När det står på snus eller cigaretter, typ så här, tobak och nikotin det är väl samma. Men om det är och, då borde det vara olika grejer. Men det kan ju vara ja. antingen eller. Ja, precis, antingen ja. eller menar jag. Men jag, ja... Okej, okay, ja. nu, nu, nu, nu börjar vi spinna. Vi pratar om <laughs> mening med livet så pratar vi om snus. Jag menar, ja, det är mening med livet, men ja, <laughs> <laughs> nej men verkligen. Men, vad men, tror du om förhållanden? Ähm, jo, när jag blir inspirerad när du pratar då kommer, jag, då kommer mina tankar igång. Jo, alltså ibland kan man, man bolla lite så jag tror så här att jag eh, har ju en, ett, ett, ett stort väldigt konf konfirmeringsbias om att eh, mina relationer eh, makes me cry. Alltså till slut. Alltså det var en kille som skickade en låt till mig som heter The guy that says goodbye to you is out of his mind. Och den beskriver verkligen mitt, mitt, mitt liv och mina förhållanden. För att um, uh, you don't have to change a thing about your babe. I'm telling you you're one of a kind. Your relationships, um, I don't know why they never work out and they make you cry. But the guy that says goodbye to you is out of his mind. Alltså det är så, det sitter så hårt i mig mm. För att det har varit, det är verkligen så det är Det har varit så här. jag blir sårad Och blir sårad och blir sårad Men någonstans har jag alltid haft en glöd inom mig Tror jag att, att Någonstans är min rätta eh, Och den här glöden har gjort liksom att Jag har letat mycket Men när jag har slutat Leta efter känslorna Då har de kommit till mig Förstår du? När jag mm. slutar Ja men så alltså, är det, det jag är så jag. himla typiskt. Man ska då, aldrig aa. jaga efter någonting för då när man, ja. när man vill ha det som minst eller när man inte tänker på det, mm. det är då det kommer till en. Men det här var lite utspel. Men, men jag tänker mer relation konkret. Så här, mm. Vad var mening med livet och relation? Alltså tvåsamhet om vi tänker så. Mm. Alltså jag är eh, är ju väldigt mycket jag tror ju på kärlek jag tror ju jag är ju väldigt romantisk men jag är ju en förhollande tjej. Många mm. tror ju att ah, du är en kinky KK-tjej. Mm. Absolut inte. Jag är supervanilla och jag är superkärleksfull <laughs> och romantisk. Mm. Jag kan ju vara väldigt så här konkret och dominant men när jag verkligen tycker om någon eller älskar någon så då gör jag allt för den och jag vill jag känner någon så att jag vill ha någon och rå om. Och ta hand om. Och att den tar hand om mig. Och att det finns en ömsesidighet Precis. i att ge och ta. Ja men det är ju det som är det fina med kärlek. Det bästa kärleken är ju när den är eh, besvarad. Ja, verkligen. Eh, men... Och jag vet eller inte. vad tror du liksom för att man, man kan ju sätta sig emot eh, tvåsamhet Och i alla ära och så Och det får man ju ha respekt för mm. Precis som att någon är eh, homosexuell Eller pansexuell eller sådär och, Eller någon är asexuell till och med mm. Men alltså jag känner att Jag vill ha någon och att soulsearcha med mm. Och jag tror att Jag aldrig, alltså Hittat en vän som jag kan gå så himla djupt med Eh, I sådana grejer Alltså där blottar man ju sig verkligen mm. Alltså i en relation Alltså verkligen med ens mörkaste hemligheter mm. Och eh, Typ du fick ju veta typ, min mörkaste hemlighet Innan ja. och det, det är bara Karl som vet den Och det är någonting jag skäms för Alltså inte bara mycket, det faktiskt. som jag nämnde med, eh, Och tänker på väldigt mycket Det är typ två saker som jag tänker Som spinner runt i mitt huvud hela tiden eh, Som jag inte riktigt kan förlåta mig själv för Faktiskt Mm. Och att man, man kan dela det med någon, det, det är det som, som gör, ger mig mening. Att man faktiskt eh, pratar med någon och man får en, ett gehör. Mm. Så. Uh, men om vi spinner vidare lite på det här. Vi har lite inter, om interwild och så. Jag tänker att du, böcker, film, media, typ musik och sånt där eh, gestaltar ju mening med livet på olika sätt. Eh, vissa Böcker och filmer är djupare än andra. Så det är skylden på familjefällan. Och typ inte The wild. Mm. Men vad skulle du säga? Alltså, hjälper det eller skälper det oss i, i att finna själva? Alltså, regissörens mening. Ja, de kanske hade ja, en mening så tolkar vi det på ett sätt. Och vad, är, vad, vad tror du om det? Liksom? Ja. Jag tänker direkt på att det beror på vem man är som människa. Ja. Om man blir lätt påverkad av andra så, så är det väl bra. Men jag tänker direkt att det hjälper nog. Mm, absolut. Men hur tänker du på, hur, hur hjälper det liksom? Är det, eh, alltså hjälper det, vi ser att du har sett tio filmer liksom. Mm -hmm. eh, om, om det här alltså hjälper det dig att eh, skapa dig en bild eller kan det i, i, icke hjälpa dig också på något sätt eh, av att du liksom du blir mer vilsen i det så att mm -hmm. säga om man säger så eh, för att du får så mycket intryck jag tänker att det absolut, jag både och ja. men eh, det jag tycker är viktigt också det är att man är ärlig mot sig själv och lever den vägen, att, att, lever sitt liv ehm Ja. Att, att, att, låt oss säga Into the Wild mm. Jag blev jätteinspirerad inspirerad av den filmen Men jag skulle inte vilja leva hans liv Exakt som han har levt det Då snor jag ju hans liv ja, precis. Och det är det jag känner att media Litteratur Om man är mottaglig för att ta Inspiration, då är det ju jättebra Men man ska ju inte härma någon annans liv det tycker Nej. jag är farligt. Då lever du inte ditt utan du ja. lever på andras premisser liksom. Precis. Och det är det jag känner är att samhället nu är ganska uppbyggt på att amen, just nu är de här uh, jag kollar inte på det själv. Jag växte upp själv med att jag jag har tolkat det som att jag är väldigt oallmänbildad men att läsa det är du inte. <laughs> Ursäkta mig. Jag kan skriva en lista med 500 personer som är mindre allmänbildade än dig. Ja. Som du känner. <laughs> Nej, men. Nej men jag tänker att men att man det här med att läsa bloggar det har jag aldrig gjort. Nej. Och anledningen är nog känner, känner att jag, du att du är oallmänbildad då eller? Nej men jag tänker att jag om You någon ska, dumb bitch! <laughs> you haven't read my blog. Men folk skulle bara ja ah, men hon kissig. Alltså om det hade varit för typ tio år sedan. Där jag bara, vem? För jag har aldrig blivit... Jag har blivit inspirerad av folk som jag vill bli inspirerad av. I min närhet. Framförallt min familj. För jag är, jag är väldigt nära min familj. Jag och har kompisar. Uh -huh. Men typ sådär... <laughs> jag började, uh -huh. Uh -huh. Men jag tänker typ så här: Just nu är ju Kim Kardashian-familj, eller kardashian familjen väldigt populär. Och att folk liksom... Det handlar ju om trender också. Men uh -huh. att man är ärlig mot sig själv. Jag är ju jätteglad till exempel att den här... Uh, uh, men att stilen... Hipsters. Mm. Är nu. För det ja. har jag verkligen så här, det har jag strävat. Till. Jag har alltid tyckt om färg. Uh -huh. eh, och jag har alltid tyckt om. Eh, Lite annorlunda. Eh, ja, men också, det här, nej, men också det, här, det här. Att det inte är typiskt feminint och maskulint och att det kan liksom sammanföras och vara någonting gemensamt. Det jag känner är så är polo vem som helst kan ha på sig en polo mm. eh, Det jag menar är att jag känner att trender. Nu gick vi in på trender specifikt. Men jag tänkte media och sociala medier framförallt. Mm. Eh, påverkar människor hela tiden. Jo men oh, verkligen. Men Absolut. <laughs> att det är liksom, vi, vi påverkas är hela tiden av det. intryck och så. Men jag tror att filmer och media och böcker. Alltså det väljer. Jag tror man väljer. Det är lite hur man väljer att se det. Eh, och eh, jag tror att. Eh, typ filmer som Mycket eh, till Frihet. Och Gunny Glömde Hord. Eh, Introal. Sådana filmer får den att ifrågasätta. Det, be det behöver inte betyda att du härmar dens liv. Eller så, utan ifrågasätta verkligheten. Mm. Det är det som rechercheörerna vill komma till. Mm. Ifrågasättande. Ja. men så bara man kan så ett frö i någon eller frågasätta någonting, man behöver inte ändra på någon, men Nej. det kan vara det sen så tänker jag lite på det här kring allmänbildad och så, det kanske inte har så mycket mer existentiella och saker utan vi, det är ju saker, ett sidospår som vi haft men jag, när jag lyssnar på dig och när du snackar om hur du ser på allmänbildad så tar jag mig lite för pannan, mm -hmm. för att det handlar inte om vad du Alltså du på något sätt Jag ser dig som en ganska djup person mm. eh, En djup person eh, Vet inte vilka bloggar som är trendiga Just nu eh, De vet inte så eller så De kan... vet livet ja. Och du vet livet Vad jag tycker Du är extremt mogen för din ålder Och jag tycker absolut att du kan eh, Solla och känna typ Alltså jag, jag förstår inte hur du kan tro att du inte är allmänbildad. För du är så jävla mycket smartare än de flesta andra i din ålder. Mm. Så att jag förstår inte. Men nu förstod jag lite att du tror, vi har helt olika uppfattningar av al allmänbildade. Ja, uh, för mig är det att man kan lite av varje och man kan förstå. Och mm. man kan, uh, kan såla lite och lite sådär. Alltså inte, <laughs> ja, Kardashians gjorde sin lappförståning där. Och ja. uh, alltså vad fan, det är ju inte allmänbildad. Det är ju alltså ytlig kunskap. Mm. Det är det. Jo, Men du, du pratar, nuddar lite över det här. Alltså typ, man är inte sann för, mot sig själv. Mm. Och det har jag aldrig... Jag har hört två personer mynta innan. Mm. De ja. orden. Men jag tycker att det är, är viktigt liksom, att, ja. att, att man lever sitt liv och inte tar någon annan. Och sen så kan man absolut... Ja. De här filmerna, Into the Wild, Nyckeln till frihet. Jättebra filmer, för det väcker, som du säger. Man blir ifrågasatt. Och det finns inte bara ett sätt... Mm. Ett rätt sätt att leva- Mm. Men, men varför tror du då att det är Nej, så, så vanligt Med att folk har någon typ av fixidé Eller önskan att tro att det bara finns En mening med, eller alltså med livet Alltså det finns bara en mening Med livet och det är ja, Det här typ kärlek Eller det är bara äh, hästar Eller vad som helst, träskor, whatever Alltså varför tror du folk blir så låsta Tror du man kan må dåligt i det, Att man, man låser Absolut. sig för att man inte uppnår det riktigt Jag tror att det handlar om instängdhet man är mm. så, man, kan, Och kan vara att man är bekväm mm. Man är bekväm i tanken av att ja, jag lever för kärleken. Mm. För att det har funkat liksom. Och då behöver man inte kämpa för något annat. Nej men precis. Det bara det liksom. Mm. Men det jag önskar det är att, eller det jag försöker leva efter det är att, att det finns fler saker att leva för. Det mm. finns, man lever för att uppfylla de stora och de små sakerna i livet. Ja. Jo men verkligen, och jag hörde, jag stod godlagare i maten då och så jag eh, jag satt upp på Ed Sheeran för jag älskar Ed Sheeran mm, alltså det på alla nivåer. Mm. Det är den enda artisten som jag har känt att jag, jag älskar allt med honom. Mm. Ofta faller jag bara för förlåta. Liksom. Vet du vad jag tycker är häftigt med honom? Nej. Det är att man, när man ser Ed Sheeran mm. då tänker man inte direkt, snygg kille. Nej. Och att han har inte blivit så... Alltså, det är ju så mycket, hans, hans talang är mm. ju det som skiner igenom på honom. Ja. Eh, och det gör ju honom till en snygg kille. Ja, alltså, ja, jag gillar ju gingers. Han blir söt. Liksom. Jag, ja. älskar ju, jag får ju alla killar för mig själv för jag gillar ju gingers. Det är ingen annan som har vill ha gingers av någon anledning. Jag, jag har en kompis, hon är, hon är rödhårig själv. Hon, hon ah. tycker själv om bara killar som är rödhåriga. Hon bara, jag har ju en typ. Jag bara, ja men man har väl det liksom. Det är ganska tydligt. Ja. <laughs> <laughs> nej, men alltså, nej men verkligen. Men just det med kärans äh, äh, låt. Mm. Den heter Even My Dad Okay. Och då sjunger han It's a right to cry. Even my dad does sometimes. Mm. It's a right to die because death is the only thing you haven't tried. Mm. Och det har satt sig så djupt i mig och det är, det är den här låten jag vill ha på min begravning verkligen för att det är så fint att säga att det är okej okay att vara ledsen och sörja. Mm. För det lever jag mycket för. Det är okej okay att må dåligt och det kan okay vara ledsen. Det är du kommer resa dig svagt. är inte mm. svagt. Utan Absolut. du har varit stark för länge. Jag tycker att i situationen där jag har mått dåligt. Mm. Äh, blivit sårad. Så kommer jag alltid ut som en starkare människa. Äh, man, har ju, man har ju så mycket bagage. Och jag känner så här. När jag, det är när jag har blivit sårad. Uh. Som jag känner att jag är mest stolt över mig själv. Jag är mest att säga. För man hittar sig själv mer på ett annat sätt. Verkligen. Efter mitt... Äh, efter att jag och mitt ex gjorde slut så var det två jättetuffa jätte år. Ja. Och jag trodde inte att jag skulle klara mig. Det var så här, jag, bara, jag kommer må så här dåligt hur länge som helst. Mm. Men man gör inte det. Och man mår bra till slut. Och under det som är ganska rätt, man glömmer ju oftast bort, i alla fall ja, man glömmer ju bort det dåliga. Mm. Eh, och det är därför jag har insett nu att det är väldigt bra att skriva ner när man mm. mår dåligt. Så man kan bära med sig sina lärdomar när man mår bra. Eller när ja. man mår dåligt igen Om man inte vet hur man ska hantera det. Verkligen. För man lyssnar ju. Vem lyssnar man mest på om inte sig själv? Jo, jo. Absolut. Jag skrev ju dagbok förra gången jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Och, och, eller när jag är på väg och in och må dåligt. Och, och då kom ju alla de här känslorna som jag tryckt undan i flera år och saker som jag bara mm. tryckt bort. Och sen att återkomma till dem, det är väldigt ja. rikt. Jätte! Och sen är det ganska skönt också. Mm. Det här med att. att Tankar, de kommer man inte hindra att de kommer. Nej. Tankar kommer som de vill. Ja. Men när man skriver, då väljer man vad man vill skriva ner. Och det är en helt annan... Man placerar sina tankar på ett papper. Och sen kan man lägga undan dem. Man mm. vet att de finns någonstans, men inte i ens huvud. Precis. Och det tycker jag är väldigt väldigt skönt. När, man, när det är tankar som liksom hemsökaren. Jo, det är därför jag skriver poesi. För att jag bearbetar den bästa psykologen jag någonsin haft heter anteckningar på iPhone. Alltså seriöst, jag använder dem jätt, jättebra. Ja, du ska se mina sjuka anteckningar. Det kan vara typ så här. Det, det står en så. siffra och så jag vet precis vad det handlar om, men mm. alltså, eller så här en, en lång text och alltså dikter, alltså mm. jag, jag har ju en hel eh, på min Instagram har jag en kategori story som heter poesi. Och där är många mina verk som jag bara skrivit av mig om, om saker som jag själv upplevt som jag, som jag behöver processera. Mm. Och det har varit sån alltså, lättnad efter. Mm. Så att man behöver hitta sitt sätt. Absolut. Men har du, vi pratar ju mycket om meningen med livet och sådär, mm. vad är meningen med livet? Det är så svårt att prata om. Men jag tänker, har du något mått du lever efter? Ett citat, ett mått, ett mindset? Någonting som du strävar efter? Mm. Jo. Det är den som är ute och cyklar uh -huh. som hittar nya vägar. Det är ett motto jag tycker om det. det uh -huh. jag tycker om. Alltså jag tycker det, du sa det där, alltså det är det är så här bra. <laughs> Nej men verkligen är sjukt jävla sant. Mm. För testar man inte. Alltså, alltså det är lite den här åh ja. oh, det finns ett, ja, ja men förklara hur du tänker. Nej, men jag tänker om man bara lever efter det som samhället och normen kräver av en. Ja. Då är man ju inte ute och cyklar. Nej. Och är man då och lever sitt egna liv. Jag tror inte det. Mm. Jag tror att man ska, man ska inte vara rädd för att vara ute på vilda vägar. För det är då man hittar. Det är då mm. jag tror att man hittar sig själv som mest. Mm. Jag har till exempel det här året. Jag har bott på Gotland. Jag har bott här i Borås. Och Gud, Gotland visste inte jag. Nej. Och nu ska jag faktiskt. Jag flyttar inte till Stockholm men jag ska plugga fortsätt plugga i Uppsala faktiskt. Så jag känner så här jag är, jag är i livets peak. Och jag du är, är på mig. väg. Ja, jag du är dynamisk är. som aldrig förr. Liksom. Det var någon som bara, åh, är du rastlös? Jag är Nej. rastlös och nyfiken. ja Och det är det jag tycker man ska vara i livet. Fan, det blir så negativ betingning berastlös Alltså ja, vadå, vad är det för fel egentligen? Ja men vad fan jag, du, eller du är ju liksom inte den här som står och stampar på samma ställe. Du gör något åt dina mm. mål och drömmar och det finns värde i det. Mm. det. finns, där tar du mening med livet till en ny nivå. Och vet du vad, man träffar så otroligt många kloka människor på vägen. Du är en av dem. Ja. Men det är verkligen så här, jag är så tacksam för att jag har fått, för att jag vågar att ja. Att ge mig ut och prova saker. Man ska inte vara rädd för att göra det. Man ska inte bli för bekväm i Nej. sin vardag. Och vi som är så unga, vi ska ju verkligen passa på- kan jag tycka. Ja, jo, alltså absolut. Och jag tror att det blir som en inre och yttre resa. Och jag tror att... Ja, jag brukar säga det, att resa- det är ju kunskap. Att lära sig nya saker- som du lär dig på vägen här i Borås och Gotland. Det kommer du aldrig behöva tänta av. Det är sånt som sitter kvar mm. i din skalle. Och du kan aldrig liksom lära ut det. Som, och visa. Så här. Alltså, ett mattetal kan man lära ut. Men du måste uppleva din upplevelse. Absolut. För att kunna uppleva den till upplevelsens upplevelse. Ja, absolut. Ja. Och, ja. Men vad har, har, du, um, för, har du något? då? Ja, det är ju ett, ett äh, citat som äh, följer med mig nu. Mm. Det har du ju, Fader. Det här är bounce. Åh Gud. Ja, det är så rätt. Ja, det har ju lite med det här som vi pratade om tidigare: det här med att, eller jag tolkar det i alla fall, mm. som när man är sårbar, liksom. Ja. När man mår dåligt. Man kommer ut och man kommer ja. att må bra. Jag har ju blivit en helt annan människa på grund av min psykiska ohälsa. Mm. Om inte jag hade varit mindre ödmjuk och hjälpsam. I, alltså i, Mindre hjälpsam och mindre ödmjuk Om inte göra det så dåligt i mitt liv mm. Och jag ser det liksom Jag ser människor för vad de är deras, Alltså i, mindre förstående Tror jag uh, Men sen så kommer det ju en jäkla tinderkille Typ för några månader sedan Och sågar mig totalt Okej okay. Då säger han så här: nej det stämmer inte Jag bara jo det gör det. Och så försöker jag liksom... Och då säger jag så nej asså alltså, nu hoppar du ner från ett höghus så kommer du inte stöts upp igen precis. Oh men gud! Ja, nej! Fuck! Alltså Tar finns... ordet ordagrant? Ja, en pryd människa dessutom. <laughs> Oj då. Det finns en korrelation här, förstår Oj. du? <laughs> Undrar varför. Eh, nej men det var ju komma med citatet att mörka stunder har fört mig till ljusare platser typ. Mm. Eh, I slutändan och att det, det finns en utväg och, och jag önskar att jag kunde gå tillbaks till när jag mått riktigt, riktigt dåligt och faktiskt tagit mig själv och Alltså när jag har velat ha haft de här mörka tankarna. Att faktiskt det, det här är du om två år. Kolla mm. på dig själv. Du sitter och poddar. Mm. Liksom, det är ju så wow. himla svårt att se. Men ja. man klarar sig. Ja. Man gör det. Man gör det. Och sen kommer ju vi på ett citat tillsammans. Mm. Kan vi vilja säga det? Mm. Ja det är. När en dörr stängs så öppnas två nya. Ja. Jo verkligen. Och det är sant. Mm, det stämmer. Och det är ju präglat hela avsnittet. Att, att vi liksom leder in på ett ämne. Men ändå så är det typ, hittar vi utvägar? Alltså det kanske har varit en omöjlighet i livet. Och sen så, ja men det finns ändå mening, kolla här. Det kanske var mening att det skulle hända. Mm. Förstår du? Absolut. Och nu, man ser saker från ett annat perspektiv. Mm -hmm. Och då tänker jag, nu börjar tiden springa iväg här lite. Mm. Och vi kanske ska runda av med en final fråga. Som kanske kan ta lite lång tid. Beroende på hur vi spånar och så. Men då tänker jag så här. Om du vaknar upp imorgon och vaknar i min kropp och var mig och du fick uppdrag att göra något annorlunda eller det flera saker annorlunda som du tror gynnat mig. Vad hade det varit då? Det kan vara allt från att eh, ta bort ett eh, behov hos mig, egenskap eller prata med någon som jag inte vågar prata med och tvärtom. Och du får då alltså inte gå tillbaka till Linn innan eh, du har slutfört ditt uppdrag då. Som du själv ska komma på nu. Alltså mm. det kan vara en liten sak. Det kan vara en stor sak. Det kan vara tre små saker. Vad som helst. Så du vaknar som mig. Och mm. vad gör mm. du liksom? Jag förstår. Jag hade tagit vara på dagen. Och bara fokuserat på mig själv med. Ja. Jag hade lagt ifrån mig alla sociala medier. Och tagit en promenad i naturen. Och gått runt. Och tänkt på vad som är viktigt för mig att må bra. Vad jag mår bra av. Vad som gör mig lycklig. Och eh, meningen med mitt liv. Mm. Jag hade nog också tänkt lite på... Vad, hur, mina, hur mina handlingar påverkar andra. Jag tänker i de här, vi har ju pratat väldigt mycket om... Att du försätter dig i situationer Aha. som inte jag gör... Mm. Eh, vad pratar vi om? Exemplet där? i? Ja, alltså, jo, precis. att, att, jag, att jag, Vi kan ta det här med tåget. Mm. Som är väldigt bra. Mm, ja. jag, jag ser att det är rött. Det blinkar. Tåget håller på att komma. Bommarna har inte gått ner än. Jag är gångare. Jag är liksom några meter från tågspåret. Och jag bestämmer mig då för att kubba över innan bommarna hinner falla ner. Eh, och precis när jag är kanske i mitten på väg ut från tågspåret Så börjar de fällas ner Och det känns så himla dumt i efterhand Med de här impulsiva grejerna mm. Och tänker många bilister som är liksom, har jag till Ja liksom. precis Men kanske har tänkt lite på så här, men konsekvenser av mina handlingar ja. Jag tycker att du är en helt underbar människa mm. eh, Men eh, man behöver inte ta alla fajter Och det... det är viktigt att veta så du har ändrat lite den, alltså mildrat den sidan hos mig kanske? Mm. Jag tänker lugnat ner kanske. Ja. Kola ner lite. Ja, det, det behöver jag. Det är därför mm. jag är med Karl för att han är ju mitt, mitt, mitt lugn. Mm. Alltså, han är ju, jag är ju en virvelvind, en bulldoser som bara, en bulldoser, mm. en bullfika doser. Mm. <laughs> och han är ju liksom det här svajande trädet i vinden. Vad som, är man säger, Mot, motpoler? Möta, möta, möta, kaka. Oj, ja. <laughs> möta, möta, kaka! Men att är motsatser, motpoler, möta varandra. Plus, jag kaka, möta, maka. Aldrig hört tidigare, men det var också fint. Det, jag tror det är från Borås. Säkert. Ja, Säker. ja. um, men gud var bra. Det var jättebra. Jag känner att jag inte är så bra till dig. Vad har du till mig då? nej Om jag hade varit linn och vaknat upp äm, i Stockholm. Mm. I mitt flickrum. Åh oh, gud, det är inte flickrum. <laughs> Det rebellrummet, ja, typ, eller? Typ. Jo, då hade jag vaknat upp. Och jag hade bara gjort mm, två saker. Jag hade eh, haft två uppdrag. Det är att ställa mig själv i spegeln och så kolla på mig själv. Och så har jag sagt du är så jävla bra. Du är allmänbildad. <laughs> Det är du. Du är allmänbildad. Och du känslomässigt, ditt eh, EQ är extremt mm. högt, emotionella eh, intelligence liksom. Mm. Och då man märker, jag har inte sett i, i, i alltså logiska sammanhang så mycket, men man märker ändå att du har mycket IQ också. <laughs> men alltså, du har många delar, många man kan vara smart på olika sätt, men du har många, träffar in många punkter. Man kan vara musikalisk, atletisk, man kan vara intelligent, man kan vara estetisk. Men du, det känns som att du har en bra balans. Och det är det som gör dig komplit. Det är nästan sårar mig lite att du inte ser det här. Oh. Eh, så det hade jag eh, den största förändringen att säga. Att, och då efter den där lilla pratet, pepptak i spegeln så ändras det, så att du ser, du vet att du är bäst, du är cool, du mm. kan det här du är liksom, du tror på dig själv hundra procent. Jag älskar att vi båda gav varandra uppgiften att fokusera mer på oss själva ja. för vi har ju båda konstaterat att vi ser väldigt mycket andra människor ja. och jag tror att det är det som gör att vi båda är men det här är att vi har förståelse för andra människor för att vi anpassar oss och ser andra människor så himla lätt men ja. vi glömmer oss själva ja, jo Precis, man producerar nu ska jag hjälpa den och den och den och den och den, istället för att hjälpa mig själv. Mm. Så det, det är verkligen. Sen den andra. Mm. Gör det gott till alla som jag känner betyder något för mig. Och så har jag förklarat för mycket, alltså hur mycket jag tycker om dem. Mm. Och så hade jag eh, verkligen alltså öppnat upp mig. Typ, om det varit något problem som du vill ta med någon person. Kanske med din, eh, ett, ett av dina päron. Och, och verkligen ventilerat det som du aldrig riktigt ventilerat. Helt fullhjärtat om. Mm. Tror jag. Eh, och nu menar jag inte att du inte... Det, utan, men man upplever dig som en person som kanske, precis som du sa innan du gav indikationer på att du känner det jobbigt om du kommer med dina problem. Mm. Eh, och då kan jag tänka mig liksom att tänk om det är så det appliceras i, i, i etablerade relationer. Mm. Och det är ju inte alls bra. Nej. Utan bara man har ju oförrätter med föräldrar. Det är, man, man kanske små saker som hände i en upp, ens uppväxt eller med vänner som man kände typ där vi nämnde innan mm. med den vännen som så och, och bara tagit ett snack och varit ärlig och genuin med, med dina tankar och känslor mot mm. dem och, och ändrat din perception med dem och deras perception med dig för alltid liksom. mm. att det är så öppet allt är... Jag menar inte, jag, jag har inga meningar att det är stängt, klimat och så. Nej. Jag vet inte om det är jätteöppet. Jag bara tänker liksom. Jag utgår lite från det du sagt innan, mm. och så skapar jag min egen uppfattning nu. Ja. Intressant, jag ska verkligen ta till mig. Tror du vad tror du om det sista? Det eh... tror jag är jätteviktigt. Ja. Alltså jag, tror, jag är väldigt upptagen med att se andra. Och ja. i det så. Eh... <clears throat> Så tappar jag mig själv. Ja. Men speciellt med... Jag är, inte, jag är inte särskilt bekväm. Eller bekväm och bekväm. Men jag öppnar sällan upp mig om mina problem för andra. Utan jag lyssnar och finns hellre till för andra. Om, med deras problem. Mm. Jo, precis. Och så är det så intressant då. Paradoxen är ju att man är en hjälpsam och brydande person. Men man vågar inte prata om sina egna problem. Nej, jag vet. Så det... Och att man kanske gömmer sig bakom andras problem. Men mm. man vet inte riktigt vad det beror på. Jag kan inte... Jag har det här bara inre... Det är något som en eld mm. eh, som tänts i mig, typ. När jag kan hjälpa någon. Mm. När jag vet att jag kan hjälpa någon, ja. typ. Eh, eller så. Så att, absolut. Men, eh, Vi båda pratar ju om att bli socionomer, så. psykologer. Så... Fuck, vi blir, och så startar vi ett företag. För, alltså ett, ett företag eget företagare. Ja men vi pratar, kan man inte starta ett socionom privata sås. Säkert. Ja så kan vi typ gå runt och bara du. du ska inte göra så. Det mm. tycker jag absolut. Ja. Så går vi med motton bara. Vad är det? Cyklar vad är det med saker nu jag vet inte. En dörr öppnas och två dörrar, En dörr stängs Okej. Okay, nu börjar vi bli trötta själva. Jag känner att vi, vi har pratat i flera timmar för vi har pausat massa och, och pratat. du pratat innan också? Ja, pratat innan och under och efter. Eller ja, det vet vi inte. Du märker. Okej, okay, jag kommer bara skratta åt mig imorgon eh, när jag hör den här podden. Men, jag tycker eh, du har varit jätteklok Ja, sagt du saker. Ja, men man märker nu numera Dala. Ja. Men eh, då känner jag. Ska vi avsluta podden med ett skämt? Det har varit ja, du himla får... ja, om du har något bra. Oj. <går> Nej. <laughs> det är dagens skämt att du inte hade något skämt. Ja, precis. Så ja, men det är väl lite Men då, ja, eftersom inte vi hade något skämt då, Nej. så känner jag att vi, vi kanske borde ha Nana nu. Det För borde nu är vi. klockan snart halv elva. Nana. Gud, Klockan är Elva. Elva. Åh, min jävla lång tid, nana. Nana. I Stockholm, men jag älskar det ordet Men va? Jag ska en Nana? Det är, det är inte, inte det globalt det en Worldwide Worldwide word <laughs> Worldwide. Nej, det och bullfika Ska ah, jag införa oh, Jag har en hel lista, du kan få den ja, tack. Med Boråsiska uttryck men, eh, men super Men Då vill jag tacka dig så jättemycket jätte, jätte För att du ville medverka Tack själv för att du får vara här ja. Det har varit jättekul det har varit ett jättegivande samtal mm. eh, och eh, verkligen samtal utöver podden också som har varit mm. givande som, som vi alla har känt att det hör inte kanske inte riktigt till men, men ändå. Och eh, tack för att ni lyssnar och eh, tänk nu på att som jag sagt så många gånger innan ta hand om varandra, se dig själv och fundera vad som betyder mycket för dig, eh, vad som betyder mest för dig och var sann mot dig själv, liksom, att man, man, man lever bara en gång och gör det mesta av det. Ehm, och e, försök bara att fundera på vad, vad som är viktigt för dig helt enkelt. Jättefint sagt. Ja, men e, tack så mycket. Tack. Nu ska jag morgana. Jag ska morgana. nana har att på er. Hej då, Kitt